у буряки Марії Демченко, в ситець Дусі Виноградової, у важковагові поїзди Петра Кривоноса, а в колінчасті вали Олександра Бусигіна, у тракторну бригаду Паші Ангеліної. Я вірю навіть у рекордні врожаї Марка Озерного, бо сам бачив у сільській хаті лабораторії величезний сніб вирущеної ним кукурудзи, який не вміщався під низькою стелою, тому лежав під стіною вздовж усієї кімнати. Врожаї справді були хоч як називають ту кукурудзу партизанка, тавричанка, чи хоч і мишурянка. Та тільки до чого ж тут мічорінська агробіологія і передові методи? Кукурудза росла у прославленого майстра точнісінько так, як росла в Єгипті ще за часів фараонів пшениця в долині Нілу. Що Щовесни з Лихівської гори в Жабіч у Балку неслися каламутні потоки. Родючий льоз пухим шаром вистеляв дно Балки. Від гарячого сонця над Балкою здіймалися вологі випари, все як у долині Великої Африканської ріки. Чому ж чесно не сказати про це людям? Навіщо виписувати в газетах і в брошурах, роззвонювати в доповідях з дрибун, як прославлений майстер ще з осені готує ґрунт, як глибоко оре, який застосовує добрива, як дотримується квадратно-гніздового способу з безпримінним застосуванням торфово-перегнійних горщичків, як робить перехресне Запилення рослин. Хто ж кого обдуріє І навіщо? Селяни все знають і не протестують. Бояський клас. Робітники, може, і протестували б, але не знають. Вчені введені в оману. Я повинен відкрити їм очі. І суть не в скептицизмі професора Черкаса, який не вірить ні в яких передовиків і героїв небезмежних гробовищах селянського життя. Праця майстра справді героїчна. Коли існують зони так званого ризикованого землеробства, то він все життя працює в зоні, сказати б, землеробства катастрофічного. Бо ті щорічні дикі потоки – з Лихівської гори не тільки приносять у жабі чубалку плодючи на мол, але й приховують у собі непередбачувані загрози, несподівано з'являючись то в кінці весни, то в зарудку літа і завертаючи тисячотонною масою кволі рослини в низині, то відкопуючи руками Кожне стебельце, то заново пересаджуючи всю долину, втрачаючи сили, а не втрачаючи надій, бореться майстер з фавільністю стихії і зрештою виходить переможцем. Ось про що повинні знати люди, і саме цей унікальний досвід слід пропагувати, щоб ми навчилися використовувати навіть пропащі землі, а не вигадувати фальшиві досягнення неіснуючої науки. Я чесно написав про все, що бачив, і професор Черкас похвалив мене, а тоді навіть зумів надрукувати моє писання в якомусь науковому збірнику. І сам міністр вищої освіти Кавтанов прислав мені грамоту за наукові досягнення. хвала і слава! Та нічого з того не вийшло. Три роки після перемоги, і чим же вони значилися? В 46-му війна проти письменників, в 47-му війна проти композиторів, у 48-му війна знов прийшла до мене і не стала питати ні про моє зранене тіло, ні про мою зболену душу. Війна не питає, вона нищить. У серпні відбулася в Москві сесія Всесоюзної академії сільсько-господарських наук. Сесія закінчилася обов'язковою тоді процедурою – Читанием листа лучшему другу советских либоробов, Дорогой Иосиф Виссарионович, участники сессии, академики, агрономы, животноводы, биологи, механизаторы, организаторы социалистического сельскохозяйственного производства шлют вам свой сердечный большевистский привет и самые лучшие пожелания». Колхозный строй, созданный под вашим мудрым руководством, открыл безграничные возможности для мощного подъема производственных сил